I veckans avsnitt så kommer vi i spelsnack att prata om spelen Anthem, VIP-betan och Sniper Elite 4. Sen i nödsnack så kommer vi prata om månadens hetaste, Resident Evil live-action-serie, Nintendos nyhet om Metroid Prime 4, Pokémon Detective Pikachu uppföljare, första bilderna från kommande filmen Birds of Prey och Once Upon a Deadpool. Det här avsnitt 169 av Abit of Nerdiness. Gueve <laughs> referred Hej, hey, det här är Nico tillsammans med Färnan Ja och Hur är läget? Det är bara bra Bra bra. Fri från halsonten nu då Ja, nu är det faktiskt äntligen borta Helt och, helt och hållet Nu har jag inget, inget kvarvarande alls nice, nice. Ja, eller alltså jag har en hals Men inget, det gör inte ont i den Det är alltid något mm. Å andra sidan så är jag inte skitnöjd Men det kommer vi till alldeles strax Tror jag bestämt så, bra. <laughs> ja, nu när du tog upp det, vi hoppar vi rakt in i spelsnack. Ja, ah, let's do it. Och vi tar upp Anthem, VIP-betan. Spelades nu den i helgen, 25-27 januari för alla mm. som hade förhandsbokat eller förköpt spelet. Nej, Plus nej, nej, man... nej, nej, nej, nej, nej, Inte för alla. Så, nu kan du fortsätta. <laughs> Plus de som hade EA Access tror jag så själva spelet kommer att släppa 22 februari 2019 Utvecklar Bioware Plattformar PS4, Xbox One och PC Och ja, vi börjar väl direkt På det tråkiga nyheten Du kom inte ens in i betan eh, Ja, eller det är en sanning med modifikation Ska det sägas Men jag hade laddat ner alltihopa Allt var färdigt och fixat inför fredan. Jag var inte ens Jag misstänkte kanske att det skulle vara många som ville in Direkt på Fredan. Så jag tog det lite piano och provade starta upp det redan på fredagen. Men det var ganska sent på kvällen. Mm. Eh, kom faktiskt in efter en hel del väntande. Eh, men jag kom in så pass långt att jag fick välja min karaktär. Och sen tror jag bestämt att jag gick in i vad, de sena vad som senare kommer att bli kallat för infinite loading screen. Mm. När jag skulle ge mig ut på ett uppdrag. Därefter ja. har jag inte jag kunnat logga in en enda gång under hela helgen. Alls. Mm. Det, det är allt jag hann göra. Jag hann känna lite, lite, lite på kontrollerna. Och jag hann titta aningens lite på världen eller hubben där du startar om man säger. Mer än så fick inte jag se. Uh, ja Innan vi går in på mig då. Vi kan ta upp för jag vill ta upp från uh, Aftonbladet. Oh. Äh, Atombladet Spela skrivet av Fe Karubuda Sorry, <laughs> det kan inte folks efternamn äh, Så här skriver hon Katastrof start för Anthem-demon EA ber om ursäkt I helgen kickade Electronic Arts igång en så kallad VIP-demo av Anthem Om man hade föresbokat Action skulle man få tillgång till exklusiva testet Men tyvärr ställer tekniken till det i rejält för det för förväntansfulla fansen. Eh, vissa kunde inte ens logga in i betaversionen och hade problem med servrarna. Många spelare drabbas också av otroligt långsamma laddningstider. Det var flera som behövde starta om spelet efter bara några minuter i hopp om att laddningsskärmen inte skulle haka upp sig. När EA och Bioware upptäckte problemet valde att inte förlänga betan utan försökte istället hitta en lösning på situationen. Igår kväll publicerade Sher Robertson, head of live service på BioWare, en ursäkt på företagets hemsida. Vi uppskattar er tålamod och ber verkligen om ursäkt till alla som har problem med att ta sig in i spelet, förklarar Robertson. Som plåster på såren för alla vip demo ett bonusföremål i form av en dekal till en rustning. Eh, det landar i ens inventory först vid lanseringen den 22 februari. Så ja, yes, det här är det, demot har haft Enorma problem Och vi Börjar nästan där för mig också För jag var beredd direkt när det Skulle starta för jag hade kollat fel På tiden så jag satt där en timme tidigare också Men Sen så satte jag mig, skulle slå igång Kom in och Fick att hade problem att komma in på Serverna och jag satte och Klickade kryss kryss kryss I ungefär 40 minuter satt jag Direkt, hela tiden Så fort den kom upp klicka kryss Låt den ladda klicka kryss 40 minuter, non stop Efter det kom jag in i själva laddningsskärmen Där jag kom in till 80%, 85% ungefär Och sen var det precis som de tog upp eh, Även här i Aftonbladet Laddningsskärmen, den dör Så jag satt där och tänkte Ja ah, men den kommer väl igång Satt igång, hoppade in på Twitch Och kollade om andra hade samma problem Och det var många som hade det och då satt jag och på en snubbe. Ingen av vad var om för jag kan inte hans språk. Men han hoppade ur för jag tänker oh han gör det nu. För fuckar upp för honom då kommer ju absolut inte jag hoppa ut utan då har jag koll. <laughs> Men Smart. han hoppade ut, hoppade in och kom in direkt. Så jag gjorde likadant. Stängde av, applikationen tog upp igen och hoppade in och jag kom in. Skitbra. Fick känna första delen av spelet som då är man kommer in i den här hubbvärlden. Du ser det första person som Du har fått välja vilket kön du ska vara. Eh, jag valde chef. För jag tror du tänkte att ja, det är så här: Man har alltid en AI med sig som pratar. Jag vill ha dens röst. för bara Vilken röst vill du ha? Jag tänkte att det var karaktären dåligt av mig bara. Men jag hoppade in som henne. Eh, gick till första uppdraget. Kom fram till snubben. Diskuterade med honom. Går ut. Man får sin första javelin. Och hoppar in i den. Kommer till en ny laddningsskärm. Och där dör den igen. Hoppar ut ur spelet. Jag får sitta ytterligare en timme och 20 minuter i att försöka få komma in igen. Till slut kommer jag in. Det som är bra dock är att de har ju kommit ihåg att jag har pratat med Stubbe. Så jag behöver bara direkt hoppa in i Javelin. Hoppar in i Javelin. Kommer återigen till den här ny Och jag kommer in i spelet. Kanon. Och där kan vi börja. Eh, för riktiga spelet är ju självklart när du har din javelin, direkt. direkt När du ska ut, flyga, skjuta, allting. Och eh, känslan jag har där är, det känns faktiskt riktigt bra. Eh, bästa sättet jag kan förklara det är, tänk Destiny. För er som har spelat Destiny och liknande... Det är den känslan. Man hoppar, fast du har även lite boost eftersom du har raketer överallt. Eh, skjutandet känns väldigt mycket Destiny. Det är futuristiska vapen, det är laser och sånt där. Det är lite kraftigt liksom. Du kan ju välja olika vapen med olika styrka och allting. Men första puffran, det var verkligen. Det kändes exakt Destiny när du startar upp det första gången. Du får ju egentligen ingen direkt förklaring hur du gör någonting. Så jag fick ju bara börja ticka och lära mig knapparna var och en liksom efter sig. Och till slut kommer jag på, väldigt det är väldigt smidigt när du väl vet. Kryss, hoppar du och då får du din boost. Du kan dubbelhoppa och sånt för boosta flera gånger upp i luften och sånt där. Klickar du kryss, jag vet faktiskt inte om det går att bara klicka på själva... Spakarna För det är så man sen börjar flyga och liknande Utan jag använder alltid kryss Och vänstra spaken För att börja flyga framåt Vänta nu, vänta nu Du trycker på spak Eller räcker mm. det med att vara i luften Och trycka framåt Nej, du klickar på spaken ah, Alltså okay. klicka ner spaken ah. L3 Så kryss för att hoppa upp Och sen L3 för att börja flyga iväg då. Även Vill du bara sväva i luften Så jag gjorde jag kryss Och klickar på högra spaken då drar du igång boosten med bara och svävar i luften. Ja, okay. Det är dock, jag vet inte, det var så, här någonting efteråt när Beta var sluta. Jag undrar om jag bara hade kunnat klicka på spakarna och det hade börjat ändå. Jag hade gjort kryss i onödan så kan det vara. Mm. Men det vet jag tror jag inte för jag, jag testade bara Det är alltid kryss. Uh, klickade du runt på Play 24 dosan så boostade du framåt. Så att uh, du gjorde som en. Ja, men. framåt, då, eller? Ja, oh, lite som en rush, precis. Du kan boosta en kort bit framåt bara. Mm. Nej, det går inte alls det För jag kom ju på, jag sprang ju faktiskt framåt. Klicka in styrspaken, eller vänsterspaken, så springer du. Springandet här är med boost, så du får liksom extra fart framåt. Ah, Okej. Okay. Så du måste klicka kryss för att börja flyga, så måste det vara. Det måste vara i luften i alla fall, alltså. Ja, oh, precis. Mm. Uh, Sen har du triangel för att göra ditt svärdvapen, om man ska säga. Du kan göra en, en närstridsattack, helt enkelt. Fyrkant för att ladda om. L2 för att sikta, R2 skjuta klassiskt. L1 har du granater eller någonting du har satt där. Och R1 är en specialgranat. Jag vet, jag hade L1 så hade jag... Granater precis R1 så var det som att man sköt iväg en minimissil Som var målsökande Mål Klicka Den här handgranaten Missilen och slaget Är laddningsbara de, Du använder dem en gång Sen måste de laddas upp Så du har ändligt med skott i dem Men de måste laddas upp Jag tror du kunde slå två gånger Då tog hon upp som ett svärd slog Och sen var den tvungen att ladda upp För att kunna göra samma attack igen då jag valde även att klicka igång, hur gjorde jag den, var det R1 och L1 samtidigt så fick jag som en stor bubbla runt om mig som en sköld. Och det är sådana här grejer du kan hitta som du sedan kan använda i spelet, alltså uppgraderingar du kan hitta helt enkelt så du kan själv välja hur du ska Göra din karaktär och liknande. Det var bara den jag hittade där. Så jag vet inte om det fanns flera i dem. Jag hittade just bara den. Och jag använde den en gång tror jag. För att testa hur den var. Det, det gick, Den tog emot skott. Det var liksom en stor sköld bara. Men jag vet inte om den. Men annars. han var jättebra. Och speciellt att flyga och sånt kändes skitbra. Och att allt hände så snabbt Den reagerade direkt När jag ville flyga, ja men då flög den Vill jag boosta, den boost och allt sånt där Och när man kom in i fightingen, det kändes jätte jättebra Allt med själva fightingen Och striderna kändes jätte jättebra Dock så förstår jag Nu, jag spelade allting själv Jag tog alltid i private Jag vill inte spela med andra spelare För jag avskyr att spela med folk som jag inte känner Så jag körde själv Och det är precis som de sa tidigare Det här spelet går att spela själv det är inte planerat att spela själv. Och fi i det var många uppdrag var svåra när du var själv. För det kommer horder av fiender. Det är så jävla mycket fiender ibland. Att det var tur att det inte jag dog någon gång. Eh, det, jag var nere på nedräkning många gånger. Tvungen att dra ifrån och komma tillbaka. För fienderna de droppar också. det är Du har två mätare för livet. En för liv och en för din armor. Armor kommer laddas upp. Det är den som går först när de skjuter på dig. Och den kommer laddas upp. Sen går den på hälsan. Hälsan laddas inte upp. Utan du måste hämta orber som fienderna. Röda orber eller röda trianglar såg du som. Liksom, för att hela upp dig. Så med, som sagt. Armor ökar upp inte din hälsa. Utan de måste hämta uh, orberna. Även så tappar fienderna skott. Som klassiskt. Så att du måste få skott för att hitta för. När du själv det var många gånger jag inte hade något skott kvar för att det är så jävla mycket fiender och jag fick inte tillräckligt med ammo så spelar jag här med flera jag tänker ammo just i beta kändes det som att alla kommer att ha jättelite ammo hela tiden för jag hade nästan inga ammo när jag satt och antar antagligen för att jag är så jävla dålig på sikta och använder för mycket skott eller så är det inte riktigt droppen inte tillräckligt bra jag vet inte, det lär ju se i riktiga spelet helt enkelt ehm och det är själva striderna som sagt. Det är svårt, det är klurigt. Det är massor massa olika fiender. När du åker runt i världen kan du springa på olika djurliknande. Det är i luften, på marken, de beter sig olika. Uppdraget så fick jag möta två olika sorters fiender. Vad ska jag säga? Två olika lag. Några som såg lite alien-klassiskt ut. Eh, mer av normala soldater. Och sen hade vi några som såg ut som eh, krypliknade. Vad ska vi säga? De såg ut som... Ja men småkryp här i liksom våran värld Om man tänker i Du har ju sett Aquaman oh. då har vi Black Mantis Tänk att det är Black Mantis Flera stycken som springer runt De är liksom dräkter som ser mm. ut som kryp helt enkelt bara, som... det, det är lite som Vad heter han då? Alien i Toy Story Alien i Toy Story Den där gröna saken Jag bara ser den framför mig så ja. fort jag tänker på Mantis Tänk eh, Ant-Man det är ja. som att alla springer runt i ant dräkter Det är, ah, såna, okay. de är såna. de, alla, de är sådana. De ser ut som kryp, men det är ju bara röstningar de har på sig och sånt där. Mm, mm. Så, och de andra såg ju lite mer ut som vanliga ja, dräkter, om man ska säga, vanliga soldater. Uh, ja, och sen var det några fiender. Och vissa fiender är ju... Uh, jag mötte som ett stort pansarfordon. Den tål ju hur mycket som helst. Där är det ju verkligen tänkt att man ska... Vara fler att ta död på den. För det är typ bara min super som gjorde något skada på den. Ja, ah, det finns en super också. Som laddas upp hela tiden när du gör någonting. Och då klickar du bara upp på touchpadden. Så kommer den fram. Det är bara det, När du har tagit fram den så kan du inte röra dig. Jag råkade nämligen. Jag skulle skjuta på den här stora pansar. Klickade upp för jag tänkte. Ja, ah, jag klickar upp. Och så går jag fram och tar honom. Nej. Jag klickade upp och så kunde jag inte röra mig så då allt jag kunde skjuta på var ett stort stenblock, liksom golvet där jag stod. För jag behövde ju komma över kanten och sådana där grejer så det var ju så här små grejer man fick lära sig att eh, okej, okay, de har inte tänkt ett steg till att jag har den här uppe för att ladda upp. För den är att du skickar iväg massor med missiler och då den, den alla du ser i sin fält blir rödmarkerade och sen skickar du iväg. Så jag tänkte, ja, men klicka igång den, markera alla och så skicka iväg. Nej, jag var ju tvungen att stå stilla när jag gjorde det. Äh, inte logiskt, men så tyckte de tydligen. Som sagt, striden och allting var jätteroligt. Det, det uppdragen, det var tre och ett stort uppdrag. Det var riktigt kul att spela. Dock är ju resten av spelet, själva hubbvärlden och allting, de pratar om att det ska kännas som din stad. Det ska kännas som att det är liksom... Det är din berättelse som utspelas Och det tycker inte jag eh, Karaktärerna De som man möter känns De som är direkt till storuppdraget Det känns bra Alla andra som liksom de som man kan gå runt och prata med Det var ju bara liksom Meningslösa AI Det var så färdigskriptat För när du pratar med folk Inte alltid men ibland Så får du två svarsalternativ Och så ställer de en fråga Du får två svarsalternativ att välja mellan jag hade heller hoppats att det var som i Mass Effect där man har tre, fyra olika så att du verkligen kan få en stor skillnad. Så är det inte, utan du har två alternativ och du får välja ett av dem helt enkelt. Och det är oftast snälla valet eller elaka valet. Det är liksom, var direkt på sig exakt eller ska du vara lite mjukare när du pratar. Så jag tyckte inte alls det var det här oh, din berättelse, nej. Det, jag tyckte det bara kändes ihåligt. Och det är inte kul att gå runt i den världen. alltid är i första vi. Eh, staden, nu är det ett demo, så det kan bli bättre sen. Men det kändes bara allt kändes tomt. Det kändes inte levande. Det kändes liksom, pff, nej. Det är en jättetråkig hubvärld. Det kommer bara vara någonting. Man hoppar dit för att få nästa uppdrag och sen dra iväg igen. För man vill inte vara där. Men intressant för mm. alla jag träffade på som sagt. Jag fick ju vara i hubvärlden i tio minuter i alla fall mm. kanske. Eh, alla jag träffade på där jag, jag tror inte jag Jag tror fan inte jag fick göra ett enda val För jag försökte prata med alla Men de mm. flesta gav mig ju bara Att this content is not available in the, in the demo Nej. Wait for the full game Så var det med typ alla förutom Jag tror det är tre eller fyra Som kommer upp så här Märken att de här kan du prata med ah, okej. Okay. Men enda som faktiskt inte hade Någonting det rätt vettigt att säga, det var om man gick till en bar så var det en bartender som skulle prata om sitt liv för han är ju skådespelare. Ja men oh. själv, dumma jävel var allt jag kunde tänka när jag satt där. <laughs> Nej, så det var inget speciellt alls. Ja, no, okay. Men det stora problemet som det här spelet hade, speciellt nu men jag tror inte det kommer lösas till själva riktiga spelet heller. Det är laddningstiderna. Det är fan laddningstider överallt. Hela tiden. Här var det ju att de hade problem med att de är oerhört... Att de frös. Mm. Men i riktiga spel jag tror fortfarande det kommer vara lika mycket laddningstider. De kommer vara minst lika långa att behöva ladda upp världen och allting runt om. Och i liksom små laddningar här och var så jag tror många kommer tappa det spelet tack vare att det är så mycket laddningstider. Mm. Destiny har ju det problemet att du kommer in i världen så är det laddningstid när du hoppar in i skeppet. Och skeppet har jävla lång tid, och det vet jag att många gnällde dem förut. Här är det likadant att du måste du hoppar in i din javelin. Sen är det en jättelång laddningsperiod tills du kommer ut i öppna världen. Fine, det köper jag. Så har det varit i Destiny och också. Jag förstår att de måste ladda upp världen. Men här är även laddningsperioden när du hoppar in i vissa små ställen på kartan också. Då blir det så små laddningsperioder och sånt där, och det tror inte jag de kommer komma iväg med. Jag tror att det kommer finnas i riktigt spelet också. så Jag, jag tjej säger bara det. Att var beredd på att det är många laddningsperioder. Uh, för så var det verkligen i betan. och Det enda som jag tror skillnaden är att i betan fröste. Det. det kommer förhoppningsvis inte göra riktigt spel. Men jag tror det kommer att vara minst lika mycket i laddning. Hmm. Och det som kändes nu när man fick bara testa en javelin och sånt. Det är att flyga. De blir ju överhettade när du flyger. Uh, när du stiger så överhettas den mer. Om du faller, liksom åker neråt, så svalkar den lite, annars måste du åka i vatten och sånt. Det är bara det att du kommer troligtvis, det här kommer ju, jag såg uppgradering och sånt som du får så att den inte överhettas lika ofta. Men det här, när du hoppar in så är du level 10 och har fick en grej så att du kan inte bli överhettad. Men du blir överhettad jättesnabbt. Och då måste du landa, springa i vatten, hoppa upp. Flyga en bit till, hoppa ner, springa i vatten eller bara springa tills den har slutat att hoppa upp flyga iväg. Och det kommer vara ett sånt jävla irritationsmoment i början tror jag. För det var det här. Det var inte, jag vill inte ut utforska världen och sånt för flygandet jag var ju tvungen att springa lika mycket som jag flög. Liksom. Och det är sådana grejer som jag känner att eh, flygandet är en cool grej men det blir, går alldeles för fort att bli överhettad tycker jag personligen. Men kan det hänga ihop med olika typer av javelins och sådana saker då att det finns någon som faktiskt klarar av att flyga lite längre som har, som har det lite mera som, vad ska man säga då, använder den mer även i strid och sådana saker som då borde rent tekniskt sett redan från början gå längre? Mm. Du, du sa ju det att man kunde få testa flera javelins, jag märkte inte för det var ett uppdrag kvar jag hade, men eftersom jag, det fuckade upp hela tiden, för jag har tagit upp några när det laddades, jag tror jag har spelat det här spelet i fyra eller fem timmar, mm. eller jag har varit i laddningsperioder i kanske fyra timmar och suttit i <laughs> en timme och fått spela tre uppdrag, sen var jag less. Så jag har haft också oerhörda problem med laddningstiderna. Så jag har inte testat det. Jag tror inte det. Nej. jag har inte hört någonting. Jag tror det är lika Men att du måste hitta uppgraderingar och sätta på din arm eller din Javelin för att kunna flyga mer helt enkelt. Ja, men, okay. Och det är samma sak. jag använder aldrig det i strider att flyga och sånt där. Utan, men det är bara i transportsträckorna. Och att man då blir så överhettad hela tiden känner jag liksom var onödigt. Att det gick så fort. Mm, mm. Men jag tror absolut Satsar du sen på att göra det På din karaktär så kommer du i det riktiga spelet Så kommer du säkert kunna flyga skit långt Men just i början tror jag att många kommer Tänka ja ah, det är en cool idé Men det funkar ju inte lika bra För det var liksom den känslan jag hade i alla fall Men vad, vad fick du för, för, för det var faktiskt en sån sak som jag satt och funderade lite på här nu vad, vad hade det för funktion nu Alltså just i, i demobiten Gav det någonting att kunna flyga runt liksom, Var det grejer i uppdragen Som, som du ja, Du måste upp till hit Och det kommer du bara genom att flyga Eller, var det, eller är det bara en gimmick liksom På sidan än så länge Eller så långt du har sett Nej, Det är ju transportsträckor egentligen Men sen är ja. det absolut du, De har ju satt här ja, men Vissa grejer är uppe liksom, högt uppe Så att du måste flyga upp men du flyger bara rakt upp, sen landar du För sen är du i strid, och i strider använder man inte flygandet För då är du helt öppen mot skott Och speciellt när du var som jag själv Du måste gömma dig För det kommer ju fan skott överallt ifrån Och som Det finns ju vissa, alltid olika så här Svåra nivåer på dem som i senare det blir lite svårare Fiender så hade du en sniper Han tar ju bort hela din normer på en gång Med ett skott och sen har du ju en bjäse som har sköld och sprutar eld. Liksom eldkastare. Jaha, och han kan du ju bara ta på vissa ställen och akta dig runt om. Och det är ju tänkt att man ska vara fler så att jag lockar honom till mig så att du kan skjuta honom i ryggen. Är man själv, då måste du springa runt och där har du sniper. där, där, där, där. Så de har gjort väldigt mycket för att du ska spela med andra så att det ska bli riktigt kul att strida. Spelar du själv som jag gjorde, då är det bara aktar i dig och fröka hålla dig vid liv som gäller. Eh, även vissa bossar som jag mötte Var jävligt svåra Men det var också, enda gången jag Jag flög inte där utan det var De slog typ som ner i marken Och så kommer det eld Våger mot dig Och då var du tvungen att hoppa och sväva över det Så jag hoppade upp, svävade Och så var det landa i vatten, springa runt För blev du träffad av dem så blev det ju eld Eld överhettade på en gång Då kan du inte flyga Och liknande och sånt där oh, okay. Så de gör ju mycket mer men eh, för det mesta är det, bara, det är bara transport för att ta det i transportsträckorna och då hade mm. de lika gärna kunnat låta oss flyga hur mycket man vill för jag känner inte att det behövs i striderna men det är ju mm. någonting de vill göra men i början tror jag det kommer vara många som ty tycker det är tråkigt att flyga runt för så mycket använder man inte uh, Nästa grej då alltså är det fp alltså, är det first person shooter även när du är ute i världen och kör, kör din javelin då om man säger uh, Allt Ja, precis. Hubvärlden är first person shooter. Ja. Javelin är third person tills du tar upp siktet. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Då blir det first person. Eh, sen så... Ja, det är väl egentligen det. Sen är det ju liksom... Eh du har ju... Jag kom på vissa grejer där man måste flyga, men det är mer för... Det var ett ställe man skulle lösa pussel. Mm. Och då var det märken på väggen på olika ställen och då var du tvungen att hoppa ner någonstans för att läsa underifrån och så var du tvungen att flyga upp igen och liknande. Okay. Men så, så det är sådana små grejer, bara egentligen använder flygande att jag använder mm. inte speciellt mycket. Då sprang jag mycket mer och använde boost och sånt där för att typ, boosta mig åt sidan och akta mig för skott och liknande mycket mer. Mm, mm, mm. Men Hur... världen känns helt okej okay, liksom. Det fanns även NPCer Från era team som var ute på kartan Och hjäl kunde hjälpa dig att skjuta Folk som hade blivit och sånt. Så de har ju försökt göra en öppen värld Eller en levande värld men, Och det var många olika djur och sånt Men som sagt För mig var det just i öppna världen Det enda som var tråkigt det var i flygandet <laughs> Det låter rätt trist ändå När man ändå pratar om Jag har ändå hört många jämförare med alltså Iron Man Jo, Och det, det känns verkligen så när du flyger Men det är ju bara det att du flyger Jättekort, sen måste du ner och överheta Springa, springa, springa, nu kan jag flyga igen Landa, springa, springa, springa Och nu kan jag flyga igen Och ja. det blir ju väldigt mycket upp och ner Så det, till slut blir man ju bara, men låt mig komma fram Och som tur så var <laughs> de här uppdragen ganska nära Där du var ändå, så behövde det inte flyga så jättelångt Men, nej, men det funkade bra ändå liksom, Det var ju bara att jag hade velat Kunna hålla i mig längre liksom men ni fick en fråga till då, jag som yep. inte fick känna på det överhuvudtaget. Hur är själva fightingen i sig? Alltså, hur känns vapnena? Är det, känns de vettiga, eller är det liksom ett puffror du ut och skjuter med? Eller, mm. Alltså eller? Känns det som att det gör någonting? Det är ju precis som du sa, det känns ju som Destiny när du skjuter ja. och sånt. Och precis som i Destiny och alla andra sådana här spel så är ju allting levelbaserat, dina vapen och sånt. Du kan byta ut vapen. Så du kan ha på dig två vapen plus alla de här specialarna. Jag tog upp tidigare granat, specialskott och sånt där. Som är för varje javelin och olika. Och så kan du sätta till någon extra och sånt där. Eh, och det kändes bra. Jag tog upp en... Eh, jag kör ju alltid en auto rifle testar några olika sådana. Och det kändes bra att hitta en som passade sig. Jag eh, tog upp en sniper. Och det kändes ju jäkligt bra att hitta de här tuffa skotten. Som jag hade en sniper som... Eh, jag hade två olika sniper att välja mellan. En som gjorde 56 i skada har för mig. En som gjorde 516. Wow. Den som är 516, den gör att du måste ladda upp den skottet och sen sprängs den när du träffar. Och den var ah. ju bra på bossar och sånt. Annars tog jag den möter du en typ sniper tog ju död på den på ett skott och liknande. Så det är väldigt du kan använda olika och det är precis när du kommer in i hubvärlden så kan du ändra. Nu fick inte jag göra det men du kommer kunna ändra Eh, hur din karaktär ser ut också Som vi, det vi ville göra Det här med Customize Och det verkar man kunna göra väldigt mycket Och det är ju där som det kommer kännas annorlunda I striderna Att du kan göra din karaktär Välja dina vapen, välja dina olika eh, Stats och sånt du kan använda som mm. jag tog upp där att du kan ju inte överheta lika snabbt när du är ute och flyger du kan sätta på jag hade ju den där skölden runt om, det är olika grejer du kan sätta på dig och välja så att du kan vara annorlunda jämfört med andra som har samma javelins och liknande även så kan du ändra utseende på hjälm, axlar armar, allt sånt där som du tänker på kroppen som är typ destiny och liknande sånt kan du ändra här också så att du kan få din javelins ut som du vill plus färgerna och det var ganska mycket färg du kunde... Liksom varje del kan du ändra i två, tre olika färger. Så här innerpis och bröster kunde ju se ut olika och sånt. Och inte bara att du kan ändra fällen, du kan ändra vilken sorts färg. Tänk, det kan vara metallik, det kan vara ja, en vanlig färg, det kan vara liksom lite mer mattad färg. Så det finns olika hur glansigt och sånt det ska vara också, färgen. Eh, lite mer som ett bilspel och sånt. Så de har ju gjort väldigt mycket så att du ska kunna göra så som du vill se ut. Det låter ju verkligen som att de gjorde exakt det vi ville att de skulle göra. Mm. Alltså göra så att man får se, man får se ut exakt som man själv vill. Jo, absolut. Och det, det är ju där har satt mycket. som sagt, jag har ju inte sett hur de olika bitarna på typ hjälmar och sånt ser ut. Utan jag ändrade bara min färg från typ gul, svart till vit, mörk röd och liknande. Och satt och lekte lite stund bara för jag ville ju spela spelet igen. Men det kändes bra. Och samma sak med vapnena. Det finns bra vapnena är ju, det är ganska få klasser jag fick testa, men vapnena var så pass olika starka och betedde sig olika att det kändes i striderna också. Nej äh, men så just striderna och allting kändes jätte jättebra, det måste jag säga. Det var faktiskt det var kul att vara ute och skjuta. Mm, eh, mm. Det enda som jag saknade det var att, ja, men, att du skulle få komma in så att vi kunde få testa det tillsammans. Ja. Just för att striderna är skitsvåra att spela själva. Det går absolut, men det är i helvete svårt. Och du måste fega och göra små grejer. Speciellt mot bossar. Stå fulare lite. Eh, som att jag tog upp den här pansarfordonet. Det var ju fienden nere på marken vid honom också. Jag flög upp på en klippa. Det kommer ju fiender där också. För de har det som riffs eller vad man ska säga, som portaler som kommer som inte jag, man kan skjuta sönder, utan och där kommer det fiender ut hela tiden och sen försvinner de här portalen lite du skjuter dö på alla, sen kommer de tillbaka och dropper av lite till, och då kunde jag ju använda det för att ladda upp min super för att gå fram till kanten, skjuta på de som stod där plus den här bossen backa undan, skjuta på alla där uppe jag var ju tvungen att göra mycket mer sånt än att i vanliga fall, m 4 pers. Två där uppe som tar hand om alla de. Två här. Och så skjuter alla till slut samtidigt på bossen och liknande. Man märker att de har verkligen försökt göra det här, att vi ska vara flera. Så mm, är det. Mm. Men du nämnde lite grann om det. Uh, att uh, det påminner väldigt mycket om Destiny i, i det stora hela. Mm. Är det likadant med vapen och så? För jag tänker. Alltså, jag fattar att du har en level och din Javelin kanske till och med har en egen level, det vet jag inte. Men har dina, alltså Kan du levla vapen och så också Eller byter du ut dem mot andra Jag bytte ut dem Alla jag hade mm. jag, jag är osäker Det kollade jag inte riktigt på med vapnen Om det går att levla upp och sånt Utan jag fick ju bara en massa olika vapen och bytte dem Så det får man ja. väl kolla in det riktiga spelet Jag bara tänkte för det, för visst, visst tänker jag inte helt galet Att i Destiny så levlade du även Vapnen Inte bara äh... dig själv Nej, precis. Du kunde ju köra på dem och så kunde du ju ändra dem och hålla på. Jo, men det, ja. är, det är mycket sånt också. Och så långt kom inte jag i det här helt enkelt, utan jag hade två vapen testade runt lite. Men nej, men det, det finns en hel del att kolla in. Eh, och vi är snart klar här med spelsnack så jag tänkte bara ta upp lite snabbt för att öppna betan för det här spelet om man lyckas komma in, och de har lyckats få till det, är nu i helgen första yep. till tredje februari är öppna betan för Anthem. Så gå in och kolla på det och känn för känslan av spelet är ju riktigt bra. Men det är ju just att det finns många problem som tror att eh, Många kommer tappa spelet i början Tills man har lyckats levela upp sig Så som att vara ute och flyga Att du blir väldigt snabbt överhettad Att det är mycket laddningstider Och hubvärlden är skitråkig. Det är egentligen så mycket jag kan säga Men själva tjuringen och så allt sånt där Är riktigt kul Sen får vi se det här i EA Hur mycket kommer vi behöva sitta och betala I mini track section då? Eller allt små betala Det är ju <laughs> De har fuckat upp mycket Vi får se om de har lärt sig till det här då <laughs> Men som avslutning så kan man väl nästan säga då att vi ses nästa helg alltså Eller det är nu till helgen i den öppna betan som kommer mm. Man är ju in och känna lite till och se om de har lyckats få till del i i alla fall Om inte annat så lär vi väl se om de har löst förkymret så att jag mm. kan få komma in också För det vore ju kanske kul, det känns ju verkligen som att det här är ett spel vi skulle behöva försöka spela tillsammans jo, Det känns är... som att det skulle förhöja nöjet en hel del och man kan spela tillsammans i betarna också. Poler, man kunde bjuda in sina poler. Så ah, i, nice. nu i helgen så borde du och jag kunna testa tillsammans och se hur det känns annorlunda. Så... För er som bara lyssnar så sitter jag och håller tummarna just nu. Bara att jag faktiskt får komma in i helgen som kommer nu också. <laughs> det är bra det. För det jag, var... gjorde, jag vill faktiskt tillägga det. jag gjorde faktiskt jättemissen. Jag trodde, jag tänkte att jag tar ju bort spelet såklart och börjar om från början. Mm. De, demon är större än vad man tror Speciellt när man sitter på ett nätverk Som kanske inte är det bästa Om vi säger så Jag, jag ångrade mig jävligt bittert Så fort jag hade tryckt på raderad När jag insåg att det skulle ta typ så här nej, Tre timmar att få ner Den jävla demonen igen Så att för er som gör inte det För er som nej. tänkte ta ner det till nu i helgen Ta inte bort det bara för att det inte funkar Utom Leta reda på, på varför det inte funkar istället. Men så slutpunkt för mitt upplevelse med betan. Utöver alla problem, jag är riktigt nöjd med spelet och ser sjukt emot framåt att få spela det här riktigt, hela spelet 22 februari. Släpper betan då och hoppar vidare. Eh, för jag har ju också spelat. Ska se om jag tog lyckades ta bort den där. Eh, jag har också spelat Sniper Elite 4 Italia. Släpptes första gången 14 februari 2017. Utvecklat av Rebellion Developments. Kom till platsformarna, PS4, Xbox One och PC. Och det här finns ju på Xbox Game Pass och det är därför jag tog upp det. Eh, kände lite på det. Och hur kan man förklara det här spelet bäst? Det är ett riktigt roligt spel om man alltid har tyckt att ja men jag är alltid suger på vad sniper i spel. Men jag är suger som det. Så är det här ett riktigt bra spel för dig. För jag gillar ju snipervapen och sånt och gillar det i typ Halo och sånt där. Men jag är helt värdelös på att använda det. Men här så kan du använda de sniper för att AI inte är den smartaste. Enkelt, du... Är en eh, one man army kan man säga. En sniper skickas ut på uppdrag helt själv. Mot nazisderna. Eh, och nu är man då i Italien. Eh, du har ett snipervapen. Ett eh, maskingevär. Och en pistol. Och så har du lite. Du kan plocka upp eh, granater och sånt. Och sen ska du ut och få göra olika uppdrag. Kartorna i den här världen är ganska stora. För att det finns väldigt många olika uppdrag att göra. Du har några main missions och så har du några sidogrejer du kan göra. Main missions brukar oftast vara hitta en speciell karaktär. Eh, oftast är det att döda en speciell karaktär. Döda officerare, hitta kanske något hemligt dokument. Och sidouppdragen är oftast hitta flera olika dokument, eh, skjuta sönder eh, nazistfågelmärken och massor med sådana här olika smågrejer. Och det ska man vara beredd på. Kartan är ganska stora och gör man som jag och dödar allt så tar det tid. Det här spelet tar tid. Man måste vara beredd på att lägga ner några timmar för att smyga runt. Eh, när du har skjutit, det är ju oftast, eftersom du själv, fienderna är väldigt många och ska man då vara sniper så hittar du oftast en högre eh, punkt, skjuter ner då blir det som eh, gulmarkerat på din karta, minimap. Det betyder att de söker efter dig. Skjuter du flera gånger så kan du bli upptäckt. Det är inte alltid. Ofta kan man skjuta två, tre gånger. Men fjärde gången då blir du upptäckt och då kommer de efter dig. <går> så oftast det här är det skjuta två, tre gånger. Sen håller dig gömd tills de slutar leta efter dig. Och då kan du börja gå och skjuta flera. Eh, spelet är väldigt smidigt på det att du tar upp din kikare. Med den så kan du markera olika fiender du ser. Och då är det ju som, tänka Assassin's skrida liknande, du ser dem som en går de bakom med väggar och sånt så ser du dem fortfarande hur de patrullerar. Men du kan inte skjuta dem förrän de har kommit fram. När du ska skjuta så tar du upp ditt snipervapen, du klickar in L... Äh, ska jag säga, R... Övre bumperknappen, RBR på Xbox-dosen som jag använder för att markera den. Då kommer du upp som en sniper, då kommer sniper-siktet upp och eller det är egentligen, du tar upp sniper på LT vanligt sikta. Och då andas du, och då känner man hjärtslag och sånt. RB för att hålla andan som en sniper gör. Och då blir det som en ytterligare en liten markör som börjar zooma in på fienden. Och när den blir röd, det betyder att du har ett killing shot. Det är då du träffar och dödar personen. Men den rör sig ofta så oftast är det gul så skadar du Men röd och dörren på en gång. Döda den på en gång, då blir det som en X-ray. Tänk ju i mortekompet liknande. Du ser hur. Du följer kulan hela vägen och ser hur den träffar. Så träffar du ögat, då blir det grafiskt. Ögat sprängs, skallen sprängs, och du får se det som en X-ray vision. Vänta nu, är det här varje gång du lyckas med ett sånt skott? Du kan välja att stänga av det, men annars ja, är det okay. oftast jag varje skott du gör. Och jag har det på, och det är oftast. Jag gillar det Du gillar. Jag, jag tänkte mm. säga att nu kommer motorsågen här För att det här är fruktansvärt jävla irriterande Eller något Nej det jag tycker är faktiskt kul Just för att se hur bra jag har skjutit Har jag träffat någon i ögat eller har jag bara träffat någon i käken Och det är väldigt olika vad du träffar jag träffar jag i kinden Jag tycker faktiskt kul just för att det tar så Eftersom jag dödar allt och alla så tar jag väldigt lång tid på mig Att inte bli upptäckt mm. Så då hinner jag inte att få smack smack smack Så dödar jag inte och då får jag inte det upp hela tiden utan eftersom jag tar upp mitt taktis så blir jag väldigt nöjd att få se den där andas lite och få se lite snygga kills och så och liknande Nej, så jag gillar det faktiskt spelet är inte jätteavancerat det är inte jättemycket att göra oftast är det stora kartor, de går i grupper på 2 till fyra pers, då är lite lutenis och sånt, och sen är det bara ut och skjuta det är inte jättestor variation men det är avslappnande och jag har spelat i sex, sju timmar och då kan ju ett uppdrag ta mig nästan två timmar för jag gör allt. Du kan ju ta att smyga runt och inte döda allt för jag kan komma undan flyt. Jag gör ju istället, jag dödar allt och sen tar jag uppdragen helt enkelt. Men det här, alltså, det här går alltså ut på att du, du det är, är ute och rör dig i världen. Du liksom får lokalisera vart alla är, du får bestämma vart du ska sätta det någonstans, dra fram sniper i värdet och sen plocka dem en efter en. Mm. precis. Okay. Mm. Eh, och som sagt, då kommer ju när jag skjuter ett skott Då blir alla markerade som har hört skottet För det, är, det här är liksom andra världskriget Det är inget sniper eller något Alltså att du har eh, ljuddämpare Så alla kommer höra dig, då måste du vara försiktig med Var skjuter du nästa Eller om du ska gömma runda tills de har slutat söka efter och liknande eh, Det är ett underhållande spel eh, Som sagt, kolla in en video på det För det är inte mer än så du oftast det är, du ska leta upp personer, skjuta och det är uppdragen. Det är inte så jätteavancerat. Det är inte visuellt coolt att det är så här men, schyssta, eh, videor mellan uppdragen utan mellan videorna eller videorna är ju att du pratar med en annan, får ett uppdrag som går ut och dödar och sen är det uppdragen. samma döda döda döda plocka på det och äh, liksom papper, gå vidare döda döda plocka upp papper och så här, bara försöka ta dig vidare utan att bli sedd helt enkelt. Hmm. Hmm. simpel på det sättet men just mekaniken gör det att det är tillräckligt roligt att jag tycker det är kul att sitta och göra det här i timmar, bara avslappna att sitta, döda lite och det är så här, jag kan döda, klicka paus gå ifrån, väg och göra lite till ja men nu går jag sätta sätter mig och dödar lite till det funkar skit bra för mig, jag har faktiskt riktigt roligt med det, och det finns på Gamepass för er som har det, och då kan jag rekommendera att gå in och testa det jag, jag vet inte om alla kommer tycka, för att det är lite långsamt just det här att hela tiden göra samma sak om och om igen. Men jag har fortfarande riktigt kul med det. Hmm, nice. Check it out. Uh, och det var väl det vi hade i spelsnack. Jag tror det. Så vi hoppar in i nerdsnack då. Let's do it. Uh, och jag tänkte börja med... Vi, som vi har pratat lite beta nu i om Anthem så tänker jag rekommendera Jump Force öppna betan är nu i veckan. Dock kommer det här inte passa alla. Det här är till PS4 och Xbox One. Det är tiderna som kan vara problem för många. Första betatiden är 29 januari. Svensk tid klockan 8.00 på morgon till 13.00 på dagen. Nästa betatest efter det är 30 januari. Svensk tid klockan 5.00 på morgon till klockan 10.00 på morgon. Och sista beta är den tiden där som flest kommer att hoppa in på. Det är 2 februari och då är det 16.00 till 21.00. För alla som vill spela fight i spelet med Dragon Ball mot Naruto och alla vad de heter. Jag har tagit ner det mot och kommer testa och eftersom jag är arbetslös just nu till, några veckor till yeah, Kommer kunna ta morgontiden Och spela själv nästan <laughs> <laughs> uh, Men här ni är hemma Under tiderna, kolla in det 29 januari, 8-13 till 30 januari, 5-10 Och 2 februari, 16-21 check, check it out Och efter det, vi hoppar väl in i månaders hetaste Och tar upp dem på en gång Let's do it Vi börjar på spel Första jag har är 12 februari Du då? Ja, ah, mitt inte 15 som allt annat i stort sett Då börjar jag 12 februari, Trials Rising Till PC, Nintendo Switch, PS4 och Xbox One Nya Trials-spelet Som du hade testat betan på Japp yep. Det är ett roligt spel Du sa att det var lite mer custom Man kunde göra om sin karaktär lite mer Ja, som, jag, som nu var det en stund säger jag spelar betan Men så vet jag kommer ihåg det nu så där hade du ju väldigt mycket mer, just den karaktären kunde du ändra på, ja så var det precis. Du kunde ju ändra kläder, du kan sitta och sy dit eller rita dit en massa jävla emblem och allt möjligt vart som helst på kroppen om inte jag missminner mig helt fel. Jag satt och gjorde en halvschysst hjälm har jag för mig, jag satt och klistra på en fyra fem olika klistermärken och grejer på. Så det kunde du göra. Sen fanns det väl lite låsta prylar med som gjorde att det såg ut som att du skulle kunna göra likadant på hojen sen. Ah, ja. Men så vitt jag minst det så fick man inte göra det i betan. Nej, Nej men då så. Uh, nej, men vi har haft kul med Trials-spelen så det kan man lätt testa. Ja, tri jag tycker trials, är, trials är ju verkligen ett sånt där spel som... Det, det låter som att ah, du sitter och åker motorcykel, hur jävla intressant kan det vara. Men när du väl sätter in i hur jävla svåra banorna kan vara, hur jävla exakt allting måste vara när du väl gör det. Mm. Då, blir det lite, då blir det fan kul mm. att säga jag måste naila det här exakt det här hoppet. Eller jag måste spakrörelsen måste vara totalt klockren för att kunna hoppa från den här plattformen till nästa. Det, det finns få saker som är så tillfredsställande att faktiskt få lyckas med det sen när man väl, när man väl hittar det där lilla extra. Mm. Och så lägg till då dessutom så som du och jag körde på nu kommer jag inte ihåg vad förra hette var för det. Förra trials, den vi satt och körde mot varann. Trials Fusion va? Fusion, exakt. Det, det enda som är, där har du ju det som är snäppet värre att faktiskt få slå din polare med en tiondelse sekund på någon vana. Så att han, han måste sitta i timmar och försöka tjäna in den där tiondelen. Jo, jag tänkte precis ta upp det. Tiderna, du, jag Björn. Man fick <laughs> ett meddelande. Kolla, kolla, kolla. Bara, helvete, nu har jag fyra timmar framför mig och försöka klara en sekund. Liksom. <laughs> Men, jag vill säga också det. Det är ju så man ska spela trials. Absolut. Det är så det ska gå till. Man ska vara några stycken... Allihopa ska vara lika intresserade av det Och gärna på ungefär samma nivå Och sen bara Alltså banbästa. Det, det, det är det enda som räknas Flest barnbästa tider Ja, ah, den är mästaren mm. Ja, det är nice Och sen har vi en jäkla massa spel 15 februari Och vissa av de här kommer ni få spel Så sagt, vi har tagit upp det i Abons spelare kommer vi börja släppa När vi spelar nya spel tillsammans Så vi kan väl ta upp vilka vi ska spela och är det någon av de ni tänker, ja ah, men shit, vi skulle vilja se er spela de här. Ja, skicka in pengar till oss då. <laughs> eller skicka spelen, för jag fan inte råd med allt. 15 eller femton. Är det, vi, vi kan väl dra det så här med. Är det så att det är något av spelarna ni skulle vilja se, som ni kanske inte känner för att köpa eller spela eller så. Men ni jättegärna skulle vilja se oss två göra det. Jag säger absolut inte nej till att få en rekommendation från någon. Nej. Alltså ni får jättegärna skriva in och säga det i sådana fall Det här vill jag höra vad ni tycker om Eller det här vill jag se Sen kommer plånboken absolut att bestämma Om det blir så eller mm. inte Men det vore superkul att höra vad ni tycker och tänker Om vad vi borde göra för någonting Ja precis, det är ju absolut roligare Om ni kommer och säger Det här vill vi se än att vi har massor med videor Som ingen går att kolla på <laughs> Det är bättre att vi får några som ni faktiskt vill se Exakt, exakt 15 februari, Crackdown 3, PC och Xbox One Och det här är ett spel vi kommer att spela Nästa är Far Cry New Dawn. PC, PS4, Xbox One. Det här är också ett spel vi kommer att spela. Sen har vi Jump Force. PC, PS4, Xbox One. Där kommer jag att spela demot på. Sen får vi se om det blir något mer än det. Det var <laughs> helt på det kan jag säga. Och efter det Metro Exodus. PC, PS4 och Xbox One. Det var samma du hade där va? Jag skulle säga att du drog hela min månadens hetaste ungefär där Så att jag är klar på speldelen vill jag säga Ja men då så Och då hoppar vi på sista också Jag har 22 februari Anthem PC, PS4, Xbox One Och det kommer vi också spela Så ni kommer få titta på det om vi får komma in i spelet Lagom till den 22 Vill jag säga Ja <laughs> ja, vi får ju hoppas att det inte fuckar upp Som ljud <laughs> ja, Jag är så bitter över det här Fy fan. Ja. Uh, Filmer då Första februari har jag där Då är du först där också Vill jag säga Röja Ralf kraschar internet Kommer jag se den första februari Nej men det är en skönligt fricksfilm Som jag troligtvis kommer se där uh, Nästa är 13 februari Samma för dig Ja, yep. Där har vi Alita Battle Angel. Ja, ja. jag har uh, sett manga men man är lite sugen ändå. Jag är, jag är sjukt sugen på den här filmen. Eh, dock eh, vill jag dubbelkolla med dig. Fick du Också upp att det kommer att vara en liten sneak peek på den här några dagar innan. Ja, precis. Men jag kollade inte vilket datum det var. Har du vilket datum? Eh, du skrev jag ju såklart upp den 13 februari som ja, var samma också. som dig. Men jag för mig att det var typ den 9 eller ja, någonting ja, sånt där. Sånt. Eh, jag är ju stört intresserad av hur man får biljetter till den. Eh, det borde ju bara vara att gå in på den på filmståndet och så köpa, jag antar, Ja, jag tänker... för. att. Det här är väldigt eh, urmånadens hetaste Men mm. den fanns ju med på kommande filmer På Filmstadens hemsida Då känns det som att då borde ju vem som helst kunna få se den också, eller? Jo, de har ju så ibland Jag har varit på en sån Och det var en mm. Batman Vad heter Dark Knight Rises Sista filmen där med Bane Ja. Den var jag och syrran på innan den släpptes på en sån här förvisning. Utan att veta om det. Vi Oj, det väl jävligt bra. För då stod det inte ens med att det var så här förr. Så vi bara ja ah, men bokar. För jag hade ju hört att det var ett annat datum. Och bara, Nej, men det står där. Jag bara ah, jag gick in och bokade. Och så gick vi på här i Uppsala. Så ibland har de ju sådana. Det är ju bara att gå in, kolla och så får man ju se vilka, vem stad är som det är som där. Så får man ju gå. Så jag har varit på en sån utan att veta om det. Så det är absolut inte omöjligt så länge det finns platser. Falska då kanske vi ska ha ögonen öppna och se om inte vi kan lyckas smyga oss in där då. Jag får göra det då. Mm, mm. Ja, det var väl det jag hade. Hade du någon mer? Nej, jag hade faktiskt inga mer filmer alls för februari. Det fanns några stycken som var några sådana här ögonbrynshöjare, men ingenting annat som jag faktiskt är intresserad av. Nej, men då så, det var månadshet hetaste. Ja, jag kommer vara lite bitter idag, men vi, vi tar väl ändå dem på en gång. Jag vill prata lite Resident Evil här. Jag har idag oh. suttit och redigerat alla kvarstående Resident evil eh, co op vi har. Eh, jag rekommenderar att kolla på det. Det var väldigt, väldigt eh, nöjesfyllda videor. Jag kan säga att det var inte så spelar de. <laughs> eh, och det här är eh, skriven av IGN och det är skrivet av Laura Prudom. Eh, om jag säger rätt. Resident Evil, Netflix-serie, rapporteras i verket. Netflix utvecklar enligt uppgift en live-action Resident Evil-serie enligt Deadline. Eh, streamingtjänsten nekade att kommentera rapporten som säger att projektet ligger i de tidiga utvecklingsstadierna. Eh, per Deadline planer planerna är att serien ska expandera Resident Evil-universumet och fördjupa den befintliga mytologin. Jag hör serien kommer att behålla den grundläggande premissen som också fungerar som en inställning för franchisen. Dramaserien kommer att utforska mörkrets inre arbeten i Umbrella Corporation och den nya världsordningen som orsakas av utbrottet av T-Virus. Projektet är i tidiga steg, serien förväntas innefatta alla resonativa signaturelement inklusive action sequences och easter eggs. Alltså jag känner, filmerna var första filmen bra. Jag ser inte hur en tv-serie blir bra. Ett, det här låter som jag förstår det här, känner jag lite att det här låter ju som de gamla Resident Evil-spelen. Man pratar om det här att efter T-Virus allt det här har bryt ut och hur det är med Umbrella Corporation och världsordningen, det är de gamla spelen. Och de håller ju inte någonstans de började ju med monster och G-virus och C-virus och allt det här alldeles för tidigt. Och det är ju bara ett stort jävla skämt. I alla fall i spelet. Det är så mycket... Alltså det är värdelöst. Jag gillar zombiedelen, skräckelementet. Det är ju action. Och här snackar de i action sequences och filmerna var inte bra på det. TV-serien kommer definitivt inte vara bra på det för de har inte någon budget alls eller någonting skulle jag tro. <här> <här> Nej, det här kan inte vara bra. Det hade kunnat vara bra om du gjorde en skräckfilm likt senaste spelet, att göra mycket mer åt skräckhållet och göra det där men det är samma sak där, man drar in monster istället för zombies och grejer och det är ju bara pff. Resident Evil, det kan inte bli bra men vad tror du efter att ha spelat Resident Evil 6 som var ditt första spel? E efter Resident Evil 6 så vill jag ju säga att jag vill ju helst av allt inte se eller höra någonting som har med det att göra igen <laughs> Inte i spelväg i alla fall, för att jag, jag, jag vet på riktigt inte när jag spelade ett spel som var så mycket inte min smak, om mm. vi ska säga det på snyggt och snällt vis, eh, som det spelet. Mm. Däremot så gillar ju jag en, en sån som gillar filmerna väldigt mycket istället. Så att det här kan väl vara intressant, men jag vet inte riktigt... Jag tror att vi har fått för mycket, eller tillräckligt av det här ändå. Jag vet inte varför vi skulle behöva ha en serie på det. Mm. Det enda som jag kan säga att de gör det bra, det är som, lite som första filmen. Att man kör mycket mer åt det hållet. Vanliga zombies. Ja, men absolut, ni kan använda Genesis. Ni kan använda eh, Lickers. Eh, de här fyra ben med långt som jagar den. De ja. var väl också med i första filmen Ja, det, den kommer väl i slutet där va Ja, Gör det enkelt, använd såna grejer Använd liksom trånga utrymmen Gör skräckelementet Action, ja men fan, gör ingenting om det är blodigt Eller sånt där Och göra mer att som i de tidigare Resident Evil 1, 2 d liksom. Men gör inte som filmerna Använd inte Zombisarna med tentakelmunnar använda lite stora monster som Resident Evil-spelen, varenda jävel ska ha ett stort öga man ska skjuta på och liknande men sluta de har förlöjligat <laughs> allt med den där serien och som sagt kolla in Resident Evil 6 bästa sättet jag kan beskriva det spelet är en skitkorv, man har sprayat guld, jag har tog upp den förut, även en guldfärgad skitkorv är en skitkorv det, är det var kul att få redigera och se filmerna men vi hade ju Pinov och önskade bara att skit skulle ta slut. Och nej, jag ville bara ta upp det för jag känner att jag har inte varit tillräckligt negativ senaste tiden. <laughs> så jag bara ville trycka ner någonting. Alltså jag kan säga så här, jag tyckte det var skitroligt att spela Resident Evil 6. Men det hade ingenting med spelet att göra. <laughs> Utan det hade ju bara med att du och jag satt oss ner och, och faktiskt spelade igenom hela spelet. Mm. Eller åtminstone det kapitlet eller vad det var vi körde. Det var superkul. Men det hade ju aldrig gått att spela själv. Nej. Jag hade absolut inte under några omständigheter orkat spela det spelet själv. Nej. Faktiskt Alltså det har ju blivit så löjligt Men som tur, vill man spela ett Resident Evil Så är ju Resident Evil 2 remaken ute nu Och det är faktiskt mm. ett riktigt bra spel Så ta det i så fall Ta inte upp sexan, vad ni än gör Ja men fan Och vill ni fortfarande se vad som händer i det Så kan ni alltid kolla in våra videos mm. Och vi kör ju med webcam i Resident Evil videorna nu också och det för höja videorna för våra reaktioner när vi ser allt dumt som händer. Det, det gör mycket kan jag säga. Oh. Eh. Nintendo och Metroid Prime 4, vad är det som händer för någon? Åh oh, jävlar, du det var ingen dålig vet du, övergång där känner jag. Eh, nej, det var... Ja, Metroid Prime 4 skjuts upp. Eller, inte bara skjuts upp. Jag tänkte att jag skulle läsa en liten bit ifrån Polygon. Kjuts där ut. Michael McWhirter... Gud vad jag slaktar efter... Eller ja, vi slaktar efter de båda två skulle jag säga. Eh, har skrivit en litet eh, inlägg. Och istället för att försöka översätta så tänkte jag dra igenom det hela. Det är inte jättelångt. Så att, eh, vi tar den till att börja med skulle jag säga. Eh, Nintendo has delayed Metroid Prime 4. Nintendo is rebooting the project and shifting development to retro studios. The Metro, Metroid Prime series original developer... According to a statement from Shinya Takahashi, Senior Managing Executive Officer at Nintendo. Uh, the current development progress has not reached the standards we seek in a sequel to the Metroid Prime series. Takahashi said in a development update video posted to YouTube. Nintendo always strives for the highest quality in our games and in the development phase. We challenge ourselves and confront whether the game is living up to that quality on a daily basis. Uh, and according to Takahashi, Metroid Prime 4 was not meeting that standard. Uh, we have decided to re-examine the development structure itself and change it. Takahashi said, specifically we have asked the producer, Kensuke Tanabe, ...to work in trust and collaboration med the studio that, the, that developed the original Metroid Prime-series ...alltså Retro Studios, in the United States, and restart development from the beginning. By collaborating and developing with Retro Studios, we believe we can make this game something that will meet våra fans expectations. Den fortsätter en liten bit längre än så, men jag känner att det där är tillräckligt för att få fram vad, vad som faktiskt har hänt. Mm. Det är att Nintendo skrotar i stort sett allt de har gjort Och börjar om från början Och dessutom tar in en ny studio att hjälpa till med att göra det mm. Det här är inte ett spel som jag har varit superintresserad av Eller supertaggad på på något vis Däremot så har jag vänner i min närhet som har suttit som på nålar Sedan 2017 på E3 när de tisade om det här första gången. Nu säger ni kanske 2017 E3. Det var inte skit länge sedan. Men det är ju fortfarande nästan. skulle man kunna säga? Ett och ett halvt år sedan i alla fall. Mm. Och att då bara trycka på delete knappen nu. Och börja om från början. Det känns jävligt hårt alltså. Uh, jag... jag älskar Metroid-spelen. Ja. Första Metroid skitsvårt, Super Metroid jättebra Metroid Prime, där har jag spelat igenom Alla spel oh. Jag tycker om alla tre där är bra. Och det är första persons Wii Det var väldigt annorlunda Kom på Gamecube, sen kom ett till Wii Och sen har vi inte fått någon Metroid Vi fick ju ett Metroid som inte jag har spelat Som Team Ninja var det som gjorde tror jag mm. Och eh, Som inte blev jättehylla tyvärr som kom till också Wii. Vi fick aldrig någonting på Wii U. Så det här är det är väldigt länge man har suttit och väntat på ett ordentligt bra Metroid. Ja visst. Och jag blev också när jag fick höra att bara, shit. De tar ännu längre tid på sig. Glimten av allt är ju att det är retro som gör det. Och det är då det då gör det ingenting. Kommer retro in på det här. Då kan det ta hur lång tid som helst på det. För då vet jag att det blir bra. Retro är så jäkla bra på vad de gör. De har gjort med Metroid prime spel som är skitbra. De har gjort äh, Donkey Kong äh, Returns som jag gillar jättemycket äh, på Wii och sånt. De lyfte upp Donkey Kong Country spelen igen liksom och gjorde det skitbra. Så jag har fullt förtroende för dem. Hade de sagt bara, äh, men vi byter studio och vi tar mm. längre tid på oss, då hade man ju flippat. Men att det är Retro som kommer att göra det då har de fått in mig. Äh, det tycker jag är skitbra. Det, det är den nyheten jag ville ha. Så jag är bara glad att Retro tar tag i det här och att vi kan få ett riktigt, riktigt bra Metroid Prime spel igen. För jag rekommenderar alla att testa. Har man inte testat Metroid Prime spelen, bör man göra det. För de är så pass annorlunda och faktiskt riktigt, riktigt, riktigt roliga att spela. Det, det, jag, jag kan ju bara säga så att varför jag tyckte det här var mest intressant egentligen när jag fick höra om det är ju faktiskt att jag har inte riktigt hört vad jag, så vitt jag kan minnas i alla fall om något spel som, eller någon speltillverkare som har gjort det här tidigare. Att faktiskt gå ut och vara så här genomskinlig med att, är alltså vi det vi har gjort är skit. Vi, vi måste börja om och vi måste ta in hjälp för att lyckas med det vi vill göra. Jag tycker det i sig är jävligt stort och jävligt snyggt att faktiskt gå ut till fans, hur arya fansen än må vara. Så vill de, de skulle, få, de skulle bli ännu grinigare och Nintendo själva skulle få ännu mera skit om det var så att de pressade ut någonting som inte blir bra i slutändan. Det här kan man ju ändå känna precis som du, du bara lyssnar lyssna på du precis sa Nico. Är det så att, det, och jag misstänker att du är inte den enda som känner så. Ta de in studion som har gjort spelen tidigare, som ändå vet vad det är, de har ändå liksom varit där och pillat i det tidigare det alltså känner mest på så här det kan nästan för att vara en dålig nyhet så är, måste det väl ändå vara en ganska så bra sådan i grund och botten. Mm. Jo precis. Ä är de inte nöjda men fans har sagt man har väntat på sen Wii tidigt Wii på Zen Metro Prime liksom. Det spel som kom ut där eh, har man väntat på ett ordentligt Metro-spel. Absolut. Jag hade ju önskat mig som Super Nintendo, alltså Super Metroid-spel. 3 varför jag inte testade det som Team Ninja, jag tror det var de här som gjorde det, det var ju för att jag hörde så mycket dåligt om det och då kände jag bara, och då hade jag släppt Wii för länge sedan <laughs> uh, absolut, jag vill ha en liksom, jag vill ha ett sånt spel också, men Metroid Prime är så pass kul och när Retro kommer att göra det, då har jag alla förhoppningar och jag har ju sagt att Switch har inte lockat mig förutom, jag vill ha Metroid Prime som det kan vara det som tar in mig eller ett riktigt Pokémon-spel Mm. <laughs> Pokémon har inte mitt förtroende alls längre de kommer ju facka upp allting så mycket kan jag säga men retro med Metro Prime då har Nintendo har mina cash så fort Metro Prime 4 kommer så har mina cash För det är, och det är nästan helt och hållet tack vare retro så jag är jätteglad över den här nyheten och jag skulle nästa vilja att du testar Metro Prime-serien och se om du skulle faktiskt gilla det jag har alla de spelen så du får väl kanske låna dem av mig då till vilken plattform? Två första till GameCube och tre till Wii. Ja, det kändes ju verkligen som en. Det kändes ju verkligen som att det, det kan jag ju låna imorgon och bara köra, eller hur? Ja, absolut. Ja, har skönt. Ju skönt. Eh, ja, bara för så här snabb så. Den här nyheten tog jag från Polygon, men jag har läst den på flertalet andra ställen också. Men skulle ni vilja så finns det dessutom den här Development update video som Takahashi eh, har lagt ut på Youtube finns det länk till från, den här, från, den ny, från deras sida på Polygon så kan ni få se det och höra honom själv berätta om det om ni skulle vilja. Mm. Och vi lägger ju in videos nu för tiden så ni kan också gå och kolla i kommentatorsfältet så har jag lagt in den där. Kanon, kanon. Du hade också en till nyhet om eh, Pikachu. Ja visst! <laughs> våra älskade Pikachu och Pokémon. Uh, är det lite samma? Jag drar nyheten först så snackar vi igenom den sen efteråt. Den här har jag läst ifrån IGN och skriven av Brian Barnett. Uh, Even before the original has hit theaters a sequel to Pokémon Detective Pikachu is in the works and a writer has been hired. According to the Hollywood reporter legendary Is working on a sequel to Detective Pikachu, and Oren Uziel has been tapped to write the script. Uziel's works includes 2022nd Jump Street, The Cloverfield Paradox, as well as the upcoming Sonic the Hedgehog and Man in Black international films. Pokémon Detective Pikachu arrives in theaters on May the 10th, and a wide array of merchandise for the film was recently announced. Det var i stort sett hela nyheten. Mm. Eh, varför jag ville ta upp det här är först och främst för att jag tycker att eh, Pokémon Detective Pikachu det är en film jag vill se och jag är astaggad på den. Men, jag vill höra vad du tycker om att de redan pratar om en två Ja, men det är ju jättekul för alla sjuåringar där ute. I don't give a fuck. <laughs> du kan inte mena att The, uh, Pikachu Ryan Reynolds är för sjuåringar Jo, alltså När jag såg första trailern Jag bara, nej Nej, äh, det ser så ointressant <laughs> ut Nej, äh, jag vet inte Jag har tagit upp det tidigare Jag, jag ser inte nöjat med den här filmen äh, Vad fint? Jag hade ju hellre velat att ha haft en riktig live action Pokémon Ut, liksom Jaga, liksom äh, Mot, köra äh, Mot elitfiran Göra hela delen, göra något coolt så kommer vi med Pokémon, Pikachu, <laughs> ja, Nej. Jag, jag tycker det är intressant just att den här hela den här Detective Pikachu. Jag, är det jag som är helt tappad bakom flötet? Eller vart kommer hela detective -biten ifrån? Jag minns inte om det är ett spel eller om det är en anime som fanns i Japan. Jag vet att det har funnits Pokémon okay. Pikachu. Jag tror det är ett spel som har funnits där. Mm, mm. Jag är osäker om det har kommit ut, ut här. Jag, jag har bara hört liksom, Detective Pikachu i flera år. Ja. Men jag har ingen jättekoll på det tack vare att det är så intressant. Varför tror, varför tror du att man gör eller man redan tittar på en tvåa då, när man inte ens vet? Man har ju ingen aning om hur den här ska bli mottagen. Den kanske bara, den kanske konkar helt och hållet. Ja, det är Pokémon. Alltså ah, i Japan sant. och allting det kommer ju sälja skit mycket Och de har Ryan Reynolds och liknande. Det är som du är lockad nu redan och trailern ah. antar jag har fått så pass mycket positivt att folk på ah, vi måste se för att de har gjort Pokémon och sånt snygga. Mm. Det är bara för att det intresserar inte mig för femöre men det betyder ju inte att resten av världen inte är intresserade. Så jag antar att de har fått så mycket märkt att få så många klicks och liknande på trailern att Ja, Greenlight fuckar du första filmen. Om ja, du får nya andra bättre. Eller liksom. äh, så kan du de skrota om den så fort det märker att äh, den, kommer, den funkar inte så bra som ni hade hoppats på. Men äh, jag tror det kommer att skit bra, speciellt i Japan och liknande. Jag tror äh, det de, de, de de är Pokémon. Det är allt jag kan säga. Det är för fan vad de kommer tjäna pengar på det. <här> allt jag kan säga ta med Ryan Reynolds in i tvåan också så är, är jag troligtvis på. En barntillåten Ryan Reynolds, det är inte ofta. Men jag har sett Once Upon a Deadpool, barntillåtna Deadpool 2-filmen. Let's do it. Kom 12 december. Den är, det här är tredje gången jag sett den. Jag har sett, sett bioversion, jag har sett den förlängda 15 minuter som vi tog upp som är bättre. Och nu har jag sett den här barntillåtna. Den är underhållande, den är rolig Det enda de har gjort är att de har tagit bort allt blod och Men se... vänta nu, vänta nu Vänta, nu, inte jag, nu, nu, nu Är det alltså, det är Den andra filmen? Ja, det är Deadpool 2 fast den är, de har tagit bort allt blod Det är typ det eh, aha Och sen vissa scener och liknande Det är skillnaden är Här har du, jag måste kolla upp vad han heter Fred Savage, heter han det, ja Deadpool äh, Fred Savage är en ba gammal Barnskådis och liknande han vaknar upp i en säng vi bredvid honom så sitter Deadpool och ska berätta en historia för honom. Han berättar då hela Deadpool 2. Det är bara det att man har ju bort vissa scener som är lite gröva, gröva och sånt där. som hela det här intro till Deadpool 2, när han är mm. ute och slaktar folk och bara är ute. Det får man inte se. Då sitter Deadpool och snackar med Fred Savage och de sitter och har lite dumma banters mot varandra och bara snackar skit om andra grejer, helt andra grejer och liknande. Och leker väldigt mycket och det är sånt är skitkul. Det, jag tycker det var riktigt underhållande. Sen klipper man till scenen där eh, han, du vet när han kommer i det här varuhuset där det är en som gömmer sig i ett, vad heter det valv, eller vad man ska jag säga. Ja. Och han springer ja. runt och dödar folk med motorsåg och såg allting. <laughs> allt det gör han. Men om man har klippt bort allt blod. Okej. Okay. Och sen har man bytt ut när han springer in i, eh, mot taxi så skriker han typ Uh, start fucking car De oh. har bara klippt ut att det till frig, freaking car eller något sånt där men som man har masken på sig så märks inte det vissa andra scener så har de ju ändrat orden helt och då syns det för att som och säger någonting helt annat och det ser man på munnen att det stämmer inte in, så de har spelat in lite nya dialoger, men i det stora hela har de egentligen bara tagit upp blodet och tagit bort vissa svordomar dock är vissa scener ja, vissa scener är dock samma som det här när han spränger sig själv Jaha. Man ser alla kroppsdelar flyga på honom, men man har tagit bort blodet så det är, man ser bara kroppsdelar men de har fortfarande med och liknande. Man, de har fortfarande med alla skottfighter, de har fortfarande med när han hugger och sånt där. Det är bara att man har tagit bort allt blod egentligen. Det är det man har gjort. Men, men vad då, vänta nu. och Den här är på riktigt den här var på riktigt barn mm, Den alltså är barntillåten här... för att man har tagit bort allt blod. Och sen... Den är barntillåten, jag vet inte. Jo, den, jag tror den är barn tillåten, den är i Sverige också. Jag skulle säga 11 års ålder. Eftersom man måste fortfarande kunna engelska, men jag skulle lätt kunna visa den för mina syskonbarn och sånt. Uh, uh, vad ska jag säga? Ja, men den är Det är många grejer om som är det för grovt. Har de ju klippt bort de grejerna och satt in där. Tillbaka, där Deadpool sitter och pratar med Fred Savage. Och de sitter och drar upp någonting dumt mot varandra. Och massor av såna här sköna grejer. Och tack vare att det är ju egentligen, den stora skillnaden är ju just Fred Savage och Deadpool. Men jag tycker faktiskt det var riktigt, riktigt roligt. Det är banteret var skitskönt. Uh, jag hade tänkt, ja men det är kul någon gång ibland. Men ibland är det ganska långt att de sitter och snackar med varandra och jag är kul hela tiden. Och de sitter och bara drar upp dumma grejer. Och det är ju nyinspel, så alltså, de tar ju upp ganska nya grejer. Jag jag har för att de tar upp typ Aquaman och sånt där och grejer, jag har för att det är något sånt där det är något väldigt nyare som de tar upp och nej men jag tycker faktiskt att det var underhållande, nu har jag ju sett det så pass många gånger efter varandra så jag vet exakt vad som händer, men att de tog bort blodet sånt det gjorde egentligen ingenting för resten allt har klippts ihop så pass bra att man förstår allting som händer i filmen utan det är bara de här extra grejerna som är lite... så där slaktet, helt enkelt. Har man klippt in att Fred Savage sitter och snackar med Deadpool om något helt annat. <laughs> så, den är underhållande och jag kan rekommendera den. Men som sagt, 11 års ålder skulle jag säga, för man måste kunna engelska, läsa text och det är fortfarande fighting i spyr i hela tiden. Check it out. <laughs> nice. Och sista jag har mm. är... Vi har fått sett första bilderna från... Uh, kommande Warner Bros-filmen Birds of Prey uh, vi har fått om vi säger så. Här, det är på deras kanal, de har startat en ny Youtube-kanal uh, som heter Chiki Sneaky Peaky <laughs> <laughs> och det är då Birds of Prey, det är Harley Quinn tillsammans med Huntress och Black Canary den här live action, otecknade med Margot Robbie vi tog upp uh, för några något av snitt sedan uh, lite DCs framtid och då tog vi upp att Ant-Man Birds of Prey eller så snart pratade vi också om den här med Catwoman och Poison Ivy. Det var båda som var snakkade som. men det är då Birds of Prey är den som kommer komma ut. Och då är det Huntress, Black Canary och Harley Quinn då. Jag gillade inte bilderna. Jag gillar bilderna på tjejerna. Vi fick också se Black Mask och Victor Sass. Fifa, nej. De har ju förstört de två karaktärerna. Victor Säs som är en badass, rakat skalle, snittats överallt. Varje person har dödat har han kuttat sig själv. Här ser vi en jävla blond, jävla tunt som står där och bara ler. Ay, jag tycker han ser så jävla tunt ut. Och det sa jag sen skådespelaren blev, eh, vad heter det, kastad. Han, han är inte någon Victor Säs och nu ändrar man hela allt upp. De har gjort återigen en eh, suicideskåd. Där man ändrar för mycket och gör allting töntigare. Äh, en ny Joker. Gerard Lee och Joker helt enkelt. De gör, bara fuckar upp allting. Det är min känsla på alltså skurkarna. De manliga karaktärerna. Tjejerna, Margot Robbie är ju skitbra som Harley Quinn. Här gör man henne lite mer färgglad. Lite mer cartoonish skulle jag vilja säga. Mycket mer... Man fick se henne leka med sin hammare, sitt baseballträ och mycket mer glada färger och sånt. Äh, Black Canary jag vet inte hur man kan göra henne cool i en film Alla vet, för er som inte vet vad hon gör hon kan martial och hon kan skrika eh, coolt eh, vi har <laughs> även The Huntress, tänk en kvinnlig Green Arrow det är lätt att jag kan beskriva henne eh, ja hon kan hon är också en sidokarakter jag vet inte hur den här filmen, varför kunde inte ha fått Harley Quinn Catwoman och Poison Ivy Fy fan vilken bra film det kunde ha varit nu tar vi Harley Quinn, tuff, och två B-karaktärer. Jag vet inte hur den här kan bli bra. Jag vill ha en riktig trailer för allt som den här teaser-trailern sa mig gjorde mig bara besviken tyvärr. Vad tycker du? Det, det, ska, det ska ju tilläggas att den här så kallade teaser trailen är vadå? 30 sekunder lång eller? Ja och inga direkta scener utan det är bara klipp där man får se alla karaktärer så här, klick, klick, Ja det, det är egentligen bara bilder eller små, små, små, små korta klipp som, eh, som man bara hoppar emellan egentligen På hur de kommer du, du får ut ju aldrig någon det. riktig känsla för vart du är eller vad som händer utan du får se karaktären i 2-3 sekunder och så hoppar den vidare till nästa klipp egentligen mm. eh. Alltså, jag kan väl hålla med dig största delen på att jag hade ju mycket hellre sett Poison Ivy. Mm. Alltså, många, många gånger mer sett Poison Ivy istället. För som vi har pratat om tidigare i den här podden, så finns det ganska många intressanta eh, infallsvinklar man skulle kunna ha gjort om man hade valt Poison Ivy istället. Mm. Eh, dock, det, visst, man kan fortfarande ta de vinklarna också, även i den här filmen. Men... Det hade varit så mycket Jag hade tyckt det var mycket intressantare Om man hade valt det Jag vet inte varför man inte tar Poison Ivy För det känns som att det vore ju en klockren val egentligen eh, Om det handlar om några rättigheter Eller någonting sånt där Det vågar inte jag svara för Men jag hade ju mycket hellre sett det eh, Jag blir lite så här. Harley visst Jag tycker Harley är en askool karaktär Jag vet inte riktigt vad jag tycker om Om eh... Suicide Squad Harley Alltså hennes utstyrsel... Henne, det, det är inte riktigt vad jag ser. Jag hade ju faktiskt föredragit hennes rö svarta... J, vad heter det? Nardräkt typ. Från egentligen. Animated Series. Ja, lite mer det stuket åtminstone. Istället mm. för den här väldigt, väldigt lättklädda Harley som hon är nu istället. Mm. Men... Det är ju Harley som håller den här filmen uppe och flytande i mina ögon. Och det är väl egentligen... Den enda anledningen varför jag skulle vilja se den när den väl kommer Åtminstone baserat på den här klippet, mm. så ska vi säga Jag vill veta vad de ska dra för stor i det hela mm. Det är ju mm. där allting kommer leva på Men för mig är det liksom, de har inte tagit några intressanta karaktärer de här är inte så jag, jag tycker inte de är intressanta i DC-universumet jag, jag ser inte hur de kan göra det till en intressant film Nej. De har tagit bra skådespelare på tjejerna och de har gjort dem coola, men de har fuckat upp killarna, så jag vill bara se, hur drar man det här till en bra stor Och nej. efter Suicide Squad och sånt, så ska de hålla Harley Quinn vid liv och hålla den sidan av universumet vid liv så måste de höja sig och det känner jag inte att man kan göra med den här filmen, tyvärr. Nej, nej. Mycket, mycket weird. Mm, det kan man lugnt säga Birds of Prey kommer komma till bio Den 7 februari 2020 Så vi får helt enkelt se Och hoppas på det bästa Jag är inte astagad. De har ju i och för sig en bra stund på sig Vill man säga då också Med att faktiskt försöka styra upp det här På något bra vis jo. Nej. Jo. Jo. nej, nej nej. Äh, kolla in Titans på Netflix fanns så mycket bättre Hade du något mer du ville ta upp eh, Nej <laughs> Okej okay. Så, eller jo, förresten, okej då, jag ångrar mig. Eh, det är en nyhet, men jag, eh, jag fastnade vid den under veckan som har gått. Eh, och läste åtminstone igenom den. Eh, än en gång från IGN, eh, skriven av Adam Blackhurst. Eh, att Spider-Man har fått två stycken nya dräkter. Eh, bland eh, Marvel Spider-Man for PS4 is getting two Fantastic Four themed suits. Uh, the bombastic Bagman suit and future foundation suit. Announced by the PlayStation blog, Marvel and Insomniac are celebrating Spider-Man's connection with the Fantastic Four that dates all the way back to 1963, Amazing Spider-Man #1, Where our rookie wallcrawler tried to join the team, only to end up fighting them. The first suit is the bombastic Bagman suit that is pulled from Amazing Spider-Man 258. In that issue Spider-Man arrives at the Fantastic Four's headquarters wearing an alien symbiote costume that would later become Venom. The Fantastic Four helped him remove the symbiote cost costume, but he was left in his underpants and needed a disguise to conceal his identity. Spidey borrowed a Fantastic Four costume, and Human Torch gave him a grocery bag to hide his face. And thus the bombastic Bagman suit was born. Uh, and the second suit, the Future Foundation suit, celebrates the moment when Spider-Man actually joined the Fantastic Four, who w were the calling themselves at the Future Foundation and wore cool black and white costumes. Så vi har fått två nya dräkter, bland annat en där han då ska svinga omkring med en, ja, en, en brun papppåse på huvudet. <laughs> uh, ja. Lite varför jag var nyfiken på den här nyheten också är för att jag tycker ändå att det är ganska intressant och ganska snyggt av dem, nog för att det verkar som att de drar det jävligt långt nu och gräver långt ner under många stenar. Men att de ändå fortsätter att uppdatera de här dräkterna, för det är ju ändå en grej i Spider-Man. Att de faktiskt fortsätter gräva och jaga fram nya dräkter hela tiden. Men har inte de släppt alla dlc redan? Jo, de tre som de skulle släppa har de släppt, ja. Så känns det inte som att det räcker med extra grejer För alla som har verkligen varit inne i spelet Har redan spelat dlc och sånt Och då kommer man inte hoppa in och Ta de där dräkterna heller Då är man ju färdig. nej Jag skulle säga, jag, som, jag har ytterst få prylar kvar Skulle jag säga Plus att jag måste spela igenom allting igen I New Game Plus Om jag vill ha 100 procent eh, Men jag, det, det är ju inte de här dräkterna som kommer få mig att gå tillbaka <laughs> Om vi säger så då Däremot tycker jag ju ändå att det är snyggt att de fortfarande håller på och uppdaterar. Och det, och det dessutom tycker jag eller vet det, låter bra för framtiden när det är en potentiell tvåa kommer. Ja, man får väl hoppas att dräkterna förs över till tvåan då nu när de har lagt så mycket energi på grejerna så att det inte bara... Det som jag är rädd att det kommer att försvinna, inte för folk spelar inte det Ja, visst, det kanske kommer någon sån här Game of the Year-edition där man får allt ihop. Men. alla vi som faktiskt var riktigt taggade, vi är ju färdiga sedan länge så. Jag vet inte. Jag hoppas man inte håller av för mycket pengar på de grejerna. Det, tid. Det, det enda jag tänker lite grann också, eller som jag åtminstone har tänkt på efter att jag läste nyheten, är ju faktiskt att en potentiell 2 det är inte så att det skulle kunna komma som mer eller mindre DLC. Jag tänker, alltså, jag tänker bara så här... Förstå, du har hela spelet alltihopa. De har fortfarande uppenbart folk som ligger på det- och ska jobba med det. Det är inte så att man tänker släppa nästa spel- visst potentiellt som en ny release också- men för de som redan har det- Ta ner det som ett DLC istället. Nej, jag tror de satsar mer på att göra ett ordentligt spel- just för att tjäna mer pengar helt enkelt. De tjänar mm, ju mer på att mm. släppa ett tvåa stand-alone. Ja, absolut. Men man kan ju hoppas absolut. att den är kompatibel- som sagt, att du får över direkt där och såna där grejer- som man kan få någonting extra. Mm. Men eh, jag tyckte Jag, jag tyckte att det var jävligt snyggt. Förstå mm. hur nice det skulle vara ändå. Just precis som du säger, släppte det nytt standalone. alone absolut- men för oss som redan har Spider-Man så borde det gå att få ner, alltså faktiskt bara plocka upp det där du var och kör vidare. Mm. Men jag tror att Spider-Man 2 kommer komma till Playstation 5 och ah, då släpper man det som så. nytt och då kör man ju ah. helt och hållet på att det här kommer kunna sälja sant. konsoler. Sant, för sant, jag tror sant. inte, jag tror vi kommer få, ja men som sagt Playstation 5 nästa eller nästa, nästa år. Och då är ju liksom Spider-Man 2, ja, men även om det är bara en 3-4 år bort så är det till nästa konsol. Kanske ja. bakkompativ så att du kan spela på fyran också. Men de kör ju så att de kan sälja mera PlayStation 5 helt enkelt. Jo, sant, sant. Och är det så, då skulle jag vilja säga att det är jävligt snyggt utav dem och faktiskt eh, fortfarande släppa content till det här. Jo, så är det ju. Men eh, nu får det vara nog så att ni kan satsa fullt ut på nästa spelställ. <laughs> det var väl allt vi hade idag va? Jag tror det. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitonördenes.blog.se Några slätas via Facebook. Facebook.com slash Kolla in oss på Youtube, där vi har Abon Co-op, måndagar och onsdagar Även tisdagar nu en stund framöver Tills vi är klar med Resident Evil 6 Och så har vi Gears of War, då. Eh, Abon spelar På fredagar Nästa Nu på fredag så har vi Worms. Sitter vi och spelar till emot varandra. Eh, vi har ju fredagar. Vi har podden torsdagar. Och kolla in oss överallt helt enkelt. Och vi spelar in på tisdagar oftast om det inte är något som ändras på twitch.tv slash 2000 Men tack så mycket för en vecka så hörs vi nästa vecka igen. Hörget. Är då! Jingling.